یوم الدین سمانو شورا هغه ورځ چې تاسو د د دین سملاوي غورځا جزاء او ثواب ته بلاوي یوم الدین دین یوم الدین خلاصې قیامت ته وایګا نه خو دین مراد هم دین دی دي. کوم دین دی دي؟ دین اسلام نه دین نه اسلام خو د دین دي اسلام باندې څنګه څنګه اندازته تلې په هغه اندازبه تعالی الله په کاله څه درپی ه سزا او جزاء سزا د عذاب سره ولا غوا جزاء د ثواب سره اجر سره ولا غوا يوم الدين مالک د اوره د قیامت دین اطاعت کوم نه جن څه ته دی دغه تو فرمان برداری ته وی جن وی او دین نه مراد عمدا ظاهری دین, <دین, <دین, <دین امره ام شو دے مالک د اوره د قیامت ولی دنیا کې خدای مالک نه اوس ها په دنیا یو مالک دی خدا دنیا کې هر څه دی وای ځمږ جگمنه مالک یې ما څنګه وای د دې کور مالک څوک دی کور وای د چا دی به زما او دا پټه و د چا دی ها به زما دی وای څنګه وای بلګوې څنګه ارسو ملکیت دعوه ارسو کئی مجازن و پورا دا قیامت کی ند مجازی ملکیت دعوه با محط سمنا کئی مالک یوم الدین مالک الامور کلیها یوم الدین مالک دا طول کارونو یو اللہ دے پورا دا قیامت کی حط سوک بیا دعوه نشک ورے جداشی زمان دے لمنی الملک اليوم للہ الواحد القحار للہ الواحد القحار دیا غوړه شیدای ګره مالک او د ملک څه فرق دی مالک به بچا ته وایي منې ته ته وایي بچا ته نو قرات دواړه متواتره دي نو مالک مالک یوم الدین سره موږ کیږي یو سره په مسجد رب العالمین الرحمان یوم الدین موذوشه ولی متواتر قرات ده او مالک یوم الدین او زکه په دې کتابت کې الف بیس کې نه ذکر کړي مالک کیاله نگیره او ده اشاره دیده ده افقیرات ملیک آمشتا کنه ملیک ده ملک نما خوزده ملک باچهی تو وی مالک ده ملک نما خوزده ملک وقتداری و تصرف تو وی اللہ متصرف آم ده زمنگا استاس و بسرونو بانی آده نگی باچه هون ده مالک آم ده هر مالک ملک کی دلے نشی هر ملک مالک کی دلے آم نشی دیر باچه بای خوستا پا جی ماليك بانه اکانا ده خو باچا ده صدر تاراد چه اکا تاراد چه اکا نا من ده کام ده کام ده رفقه تاراد باچا خو ده خو ستا پجايداد بانه دواغ ده ده خو نشکو لیم چه اکا ده خو باچا خود وا درې داونی شي او یوزای کیږي چې د نړۍ مالک کنا ها مالک وبوی ملک او یوزات بد شي اما مالک وي اما ملک وبوی او مو حسین میرو اجازه نو یوزات بد شي جنت ز اما حریب به یم دا ملک رسول یو الله دی الله جل شانو مالک هم او مالک هم دی تبارک الذی بید یل ملک هو علی کل شی قدیر بغهره الله تعالی چې بچی ولیدا ځکه پارس قادر دی او ولا کول شي قادر لمینل ملک یوه لله الواحد القهار بچی نن د چاره د یو الله دی قول مالک الملك قول اللهم مالک الملك تو تل ملک من تشاءو استفه کوه کجاله تو ورکی مجازي یو وخت پوری کله کله چې صاحب نواشری تان تاسو ور کړو وږ دا یې ور خدا څخه پېدار هو کنا تو چې موږ وطن جوړ موږا نیمه ان شاو نکلا کنا یې دې بچي وته واخلي بوینه شي تسد و وتوب دیان اسینه متتقي ها دا مسولان دا غدي تسد و وتوب دي کله چې کوم نه فکره کی بچي هو درو واخلي کله چې استواه دي دا هغه ذات ده زګه مالک يومید په دنیا کوم دغه شی دی په یاو ګربانی دا واکه دوکا کوي ماجازی ددا با شهید با ماجازی دا اما حقیقي با شهید با دشي پورز قیامت سي دا نو دنیا کې واقع با شهید الله دی خو پورز قیامت کې با حقیقي با شهید نو ذا پنځه صفاتونه ذکر شو الحمدلله یاو رب العالمین دعا الرحمن دری الرحیم سرور مالک ینځ په ځینې صفاتونو کې کله چې شو نو قاعده دا ده چې صفات انجهو درجه ته ورچي علامه تخصانی وایي د سړی بیا د خپل دغه نه د کمال اشتیا دو بجنه یو الله تر کوم ځای پورې به مونږ په غیبت کې ساتي اوس نور چې موږ راځو کتاب خو فرمایا کنه چې فرمایا ایا کنا بودو و ایا کنا سترین التفاط را غیر دیتا د دا غائبنا مخاطب تاوائی اور التفاط دا غائبنا مخاطب تا کول دا چی دے کنا پا کلام دا ربو چی بلاغت و تسرحت کیا مستقل باب دے لئننا الکلام ازان تا قلم من اسلوبین اسلوبین کل چی او کلام دیو اسلوب نا بل اسلوب تا نقل شي کنه احسن تچیتن ویقاز للمخاطب ده مخاطب دوی خولو دو ده أحسن فائدة طولهParadage كل طريقة من انتفاض زق بقلامه الرب جهسان دي كلا مخاطب وكلا غايب شي كلا غايب وكلا مخاطب شي كلا مخاطب وغايب متكلم تشي رازي المبالغات والوي دو ذا خصوصي حسن خمسه وعلى ود دينا امور حسن نالوا خصوص حضور داري صلي وي الحمد لله يا الله تعالى حمد سنادي ام كماله جمالتي وروغن دی شوخ خبسی پیدا شو شوخ پیدا شو سنگا چکا میو مسحید جلالواز کمال بوی و رب العالمین خبسی شوخ جا شو الرحمن الرحیم خبسی شوخ جا شو مالکی یومی دین اخری خاتمی توریشد اخری چکمجن خاتم از منگا استاز قبرستان دیکنه دے او قیامت دیکنه دے قیامت توریشد اوست ایا کنابودو التفات شو خاصتا بندگی کہو یا اللہ او ایا کنا سرین خاصتا نمگا امدادوارو ایا کنابودو ایب نابودو در عبادت نماخوز دے عین بید دال پکلا میرابو کراشی عین بید دال پکلا میرابو کراشی امداد سکت پاری داراجي چې کومنه په معنا ده رغسره اپ دياد مانو سره اينه بنده ما او کلام رب چې اب چکه دلاشینو اشاره کمال ذلت کمال ذلت اشاره دي ع طريق مرابدن باير مرابدن عربي کنا صوب زرابيدا امامي زوي وي صوب زر عابيدا هغه جامي چې څنګه اخرين جامي اوران گی جګندرو ټوټي اوتله کیدلی ناګه ته ځوي سو بوزو ابي داوي کیه او جنابود وياك د استاي دلته ما منښو نو خاصه بندگی کو يا الله عاجزي کو کماله عجز خوله پاکه کار کو اي بندگی ستاره کو دې ته يا کرامبود الله د عبادت جګندنو په تفسير کې وای وهيات تلته من سلاست يا عبادت و بندگی پروروز شراکی جوڑی که در تصوص شنونا دری شامنا جوڑی اول محبت کامل ده خوف کامل دریم امید کامل کل چی در دری ورد را شی نو آغا تبا عبادت وید در دری ورد چی کل را جمعش اگر در بچو وید کم کم شو الحب والخوف والرجاء در دری ورد چی را د الله د زړه لپاره مختص ده بل چا د لپاره بیا د دراجي قبل چا لپاره یو پرنو بیا ته چي مشرک نو عبادت او د قتوی چې د درې سونو پکې راشي یو څو نو حبته امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ همدارنګه تفصیل کړي ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وای په کښیدې دنیا کې چې کله د عبادت د الله تفصیل شې دې د او يرجوه سما يخافه و يحبه كمحبت الديني يرجوه يدروه اوازه توقي اللّه برابره ورسيكي يدروه و يرجوه ومعيده هم ده غنصاتي و يخافه هم كيف يده هم كيف يده هم ولم يتعلم أنه برابره نحن و ويحبه كمحبه الديان من المحبت ما فوق لك الاسباب لكن خديه سرت خلق محبت صادقه ما فوق الاسباب ده عشان دي عشان من المحبه دي المحبه بس عشان صادق بجي سر المحبه सिर्फ मेरे सिर्फ المحببت मेरे सिर्फ سر محبت تحت الاسباب ده شرق نري ولي بجي سر محبندري خلق خیز را محبه لری هم تر کلاسپاب ده او ایریگی تی نه نه چکنین آقا نه تمه ساتی کوی او ها که یو سره ده خیز را ایریگی هم رجا امیده هم ساتی محبه هم لری موفه و بیا قدا تششو غط مشرق ده چه خیز را امیده هم ساتی چه ماله بعد دفتر نه کم زنه امیده هم ساتی. او ایریگی همو دخزنه تا ده؟ محبه تامسا ده؟ ده غرد دلده؟ غرد ده غیره ده؟ چهتو دخزنه تامسا ده؟ دخدای بانده خال خزنه لچو ورگئی؟ ناپاکه ورگئی، و تا دخزنه ناپاکه واری؟ رجاو مه دخزنه سا ده غرد سره ده؟ تو اینو شو؟ رشد احمد سبوی دوسان دری قسمه دی؟ سو قسم دوسان دی؟ دا پرځم شکوم هم چې ای برتي خبره کړې ده بوراغان خبرې او ناشنا نه خبرې او دوسا مې درې قسمه دي یو دوسا غره لومبر وان دوسه چې بازار دغه دې او دکان چې سوداڅو کوي څلکه او دې چې دنه زما شهبه بیګ نیولې او شاته شاته پسې رواني لا يدخل الجنه الديوس نو د اول نمبر وحده او سته اول د وساري جنت دوی پری حرام دي یکه خدشه تروني کومکي واخرهن من حيث اخرهن الله ټي امر سمي خزه چې څنګه خدای روس پیدا کوي دا روس روسي بزي مخکي کوي ما اواز شब्द سره دي روس شब्द چا دي اخوزو خزه کو استنه په کارو صورتنا قوته څوک وي مې دې دې چې سوره حق ته بیا خې دې چې زبرتو وي ما کیته هغه دا مسله ده مې کتابه کا تر نه او تا دې نو خل مکه کړی دا کڅه ملکونی کتاب زوره دا سېمانه باندې کنه غټونه غټه دې دا ټول د غزګد دلا دی خو دا مکه رواني او شاته چې نو تسې دې رواني یو دویم قسم دوسه غدې چې خو دې ته مخیو د غزېږي شادهږي خو دا د کواندار سره چودري کی کنا نو دا د کواندار سر خبري خو دا شړې کوي بیا دا ښه ځنه مخلاوری ته پوسله ځهږي دا د خپل شي هغهږي جي سره دا مخفور دا 2 نمبر دا اوسه دې دې دروازه سره په اسلام کې هیڅ نشته خو دا دریم قسم دوزه غره خزه بازار ته به خو د دکان نشا کی نه دکان نشاده که نی او در سودا دیزنوار ورودی با ای خزی در توتا جو خواهده در پلانی شیر خواهده اگه شدامه را پدید سکو ما اگه بیتر آرودی ویسی نا خزی می دا خواهد نکر ایلکه خود خود خودی خود بانده بازا گیتو تا او خزی لول که هن واخلا در جمعی با او گانده ای دامی د کومه کلوري یامي چاوندې ماته ځانستکه بل چا د ځانستکه خدمات ځانستکه په مازه دا شی په کړ او ور اورې دي او کته بل چا د ځانستکه نو بیا زما خلنې نو په زما خلک به نو تاسو څنګه چې موږ سره لري چخز نه دی یو دته نو دا درې قسم د اوس او څنګه اسلام جوهصال دی چې لکه دا ګور نشه اور دج ګور نام مشا... شو نو ته اوس خزینه تمام لري محبت هم لري او رحم لري او یی دیو ما غینا نبی او ګړت مشرک شو ولې د دری وړه صفاتونه نشادي؟ او ته یا خیر یا پدې سره کې تخت او اسباب یې را دتنه یا موفق لاسباب یې را ده یا تخت لاسباب یې را ده نو خزینه یې لري که مخ او تخت لاسباب یې دمان څنګه چې اوس برج کنده اوس په سمته د تاسو په تله دی دروازه ښه ویو چې ډېر راغلو لټه په حکړ دی خزی هغه چې ورکه هغه دي دا دروازه نه ولا کړه چې دی ولي دی سیمینه نه وی دی نو بیا چې دا دروازه نه با ته نو باروي دا روانو توکته وی توجيدي یو سرزلغه توجيدي توجيدي هغه په دې ته چې با سر دی وینو دا کوم پسووتلی سیبا دا باچو ته غوسه کیږم نه پریدی ته دا کا پوری زغلای د دفتره پوری او په ها زمونه خزیږي کوته نور من دروازه کوته زه درې درې ورچې ته ودیږي او څنګه لا کوته ودیږي دا سیدنا جان همشه دنیا کې الله دې منور تاسو من رحم دې یو يرګه تاسو له اصحاب د شریو ګرانې نو مصالح رسول الله صلي سبب یو مار نه خدا سبب ده ظاهری آیا جننو توپر نیدی یا توپر ده ده کینی نو دلن یا دل ده شرب نده ولی را تح کل اسپاب دی مافوق کل اسپاب محبت مافوق کل اسپاب امید مافوق کل اسپاب یه را دا سیر بیو اللہ نا پکار نیده مغرب نا نده پکار که مافوق کل اسپاب محبت امراغی رجا امراغی خوف امراغی دا دری باره چرا جما شماغت سره مشرک ده نورسره دัจچه کا نور سره ملګری کا د پیغمبر رحمت الله علیه peace د زګا ته ترغه یا الله بندګی صرف ستا ته وړه بلچانه کو ایاکا نعوذو عبادت منا سره د ځکه مړه دغه ایاکا نوتیرو یا نخاسته د حضور ومنه منګمنو یو مړه دغه ایزې رحمت الله علیه دای کی مالا یا ستا بندګی عبادت تکل منا سره یا ایاکا نوحلو خاصتا عبادت په قران کې ذکر راشي عبد الله بن عباس باندې غل په معنا د توحید سره ویږي ځکه چې غذر ناشې بادا فرمکې موږ شیطانون کړه کنه دې کړه ها او د مشرکې موږ د موحدو فرق دا وي چې مشرک با عبادت د الله په کې کو سره دبل چې به هم کوي موحد به صرف نو زکر دا یاکتی مختی کڑی تا تخصیص دا پارا دے چه عبادت خود محکی موسیق آگاو کڑی تو دلتا کسی شیشو خواست شکن دنو دا زکر دا عبادت سرکنا شیخ القرآن رحمت اللہ ری ہوئی چه اللہ اینالعبادت دا الخلق والعمر والمراد من اجاد العالم و بیرسط د ټول اسمان او د ځمکې پیدا کول حکمت هم د عبادتو اودارنګید یو لا چلیل زره چې کمو ززیات د غمران را لیدل او حکمت هم څو دي عبادتو ک د عبادت نه وې نا اسمان باندې پیدا ځمک با پیدا و دې اپ یاد د قران څخه پیدا کړی الله تعالی ها دارس و ما خلل الجن والانس الا یعبدو ارسلنا من قبل كم رسول لن الله أنه لا إله إلا أنا فعبدون سورة الأنبياء في النظر داري الله فرمي وَلَقَدْتْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا هر أمتك ماتصوح لي بلي رسولان صغبار لي بلي أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاِسْتَنِبُتْ تَغُوتَ سورة الأنهال شكف درشن ان ګېړو بندگی دی او الله <سؤال> د ټولو پیغمبرانو د حکمت سره الله څخه ذکر کوي دی یو بندگی خوښتنې بو طاغوت عبادت الله باندې راځي چې تاسو یې شته نه د طغنګ نو کوي څنګه زانو ساتي چې نه نو دلته طغوت څه معنا څه معنا دی طغ ادي څه معنا دی شیطان هرمانه کوي دا وای خدای د الله د ار سوق سید الله د بندګې نه مانی واقع کی وروځنی بت او تاغوت دی د نه بزن ساتي دا نشه زریار داغوت شې ما عبد من دون الله و صدق عن سبيل الله و من دون الله فهو التاغوت دین ته مې صدق سر نو تاغوت چاته و هه كل ما عبد ارشی ماشو الله د الله نه ماشو الله چې تا د الله د منا کئ او د الله ته بيدارنه نه کړی دی نو دغه شی څه دی طاغوت څه وان کړه حجران او مدران او بشران او شجران کونه دا چې سړی دی کړه د کلوټه د انسان دی کړه د سړی دی کلوید سوره جن قال واسال من الرسول من قبل من رسولنا اجانا من دون رحماني ولياتن يلبدون سوره زخرف فارسلنا في رسولا منهم ان يعبدوا الله مالك من الله غيره سوره مؤمنون لو علي بندگی که نا یا قوم اعبدو اللہ ما لکم من الان غیرو سورة جاراف کی آنها پنزوسن نمبر وَلَقَدْ هَرْسَلْمَانُ حَنِ لَا قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ بندگی مکوئی ماشواد یو اللہ یو اللہ نماشواد بل شعب بندگی مکوئی او حود علی اسلام چوئی و ایلا عادن آخان مودا کالیا قام بود اللہ مالاکم من اللہ ان غیرو اقلات تقون سور جارا فارق دارنگی چکم دینو سور جهود صالی علی اسلام چوئی و ایلا قام بود اللہ مالاکم من اللہ ان غیرو هو انشاکا من الرج و استعمراکم فی آفستاقیروہ سمتو بولیهن ربی قریب مجیب ابراهيم عليه السلام وای هه نو معلومه دا چې څه دې د ټولو انبیو ذراترو اصلي چې ګمنه نو نقطه اصلي مقصد هم څه دې هه دا الله निजामتا سره تعول دا الله निजामتج ګمنه نو سره حقیقت وګور با تکوینی निजाम یو ګتوی څه شي निजाम کې دا تکوینی निजाम دې په الله تکوینی تهو ارڅو سره ټیږي دا الله تکوینی निजाम دا هوچک کہ رہا ہوں وہ ارجو گی خبر ہے تو روان کی دا السلام وقت دلتے ہوئے یا ابی ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينكش يا اے زماطرا لم تا عبد ولي بندگی قید ان امروزں تلکہ 16 مراد کے بابوت وراتو شب راتہ ہمڑا نمرو. دک څومراجې څومراجې وې نوم رسول دې کنه ځلې دې موږ ما باندې کو او پېښه دې تل کوس هغه ورې دې کنه موږ ما خوري دې پېښه ورې دې کارو ما داګه باندې کې ما کولای شي ما نوري ما تو خلاص په والله یې سندې مافو خلاص په یو نه ان کشي او اتنه مصیبتو مشه دې کولې د دې می ساو څو د دقه د ژوندې بوتو څو وغې مړ بوتان خاصه وم کنه کومرات دین د اسلام رسول الله څو غې د ژوندې بوتو ژوندې بوتو نامرو نامرو سي ویلو انا ربکم الله د دادا چېز ایگزیکیوټیوی ما دا دا دا واچا کړو ها څه کړو او پیخ حدا دې چې کنه دې سړی په سر پوری راخدونی وایې ځانته و چې االو وای کنه ځانته االو وای کنه منتظمي االو دا څه ځانته وای کنه چې دغه مروز زمانه دا بل ټکی مو وای بل ټکی کنه سراحت نه وایې زمون خوېلې کنه څه کړی وای دې ها وای وی زمان وی جگم دنو در وی کمال اتا تورب نزام خواق ده وی آده کمال اتا تورب نزام چه شیره؟ چه نزام؟ هم؟ سی کولر نزام ده بیدینی نزام ده چه نزام ده وی؟ آو بیدینی نزام چه چو خواقه ای اغا مسلمانی؟ هم؟ پا توا بیاتا سوگه پا خقل ها وی نشوی چو ای دیจีน کفر خو خو کفر دی د ا د جواب ماله نه یو کتاب دی رساله شنو شنو دی راهی کوفر خو خو خو کفر دی کفر خو خو کفر دی نوځه ایبراهیم علیه السلام ک د پلار قانون منه لوي د نمروز قانون منه لوي نو دی د هیله تمشغوره کیده ها پلار څه وی پلار متوي ای لا راغب ان تنته عن الهتي يا ابراهيم ابراهيم ما زماد قانون ساز اس لنته راغه ان الله دي يا ابراهيم لا ان تنتهي كدغ کارون من نشي زمات کم دنه د بادشاہ قانون دي جګمنه سره مقابله شروع کړه ليلابند لارج منکا فارسی بې کار وه جرني مليا وتن بې جګمنه سره کوم او شډم وَتَنَّ بَدِ أُبَاسَمَوَيْهُ جَلَاوَتَن بَدِ كَمَنَ أخوة إبلاس دخلاص سُكَئِ أخوة إِنِّي مُهَاجرٌ إِلَىٰ <تصفيق> رَبِّ <تحدث> ذب الله عرشم كَنَا إِجْرَت ذِكُمْ ذَا سُكِئِ دعا إبراهيم و نَرُو كَنَا دعا مسلح ده نراموه شخص القرآن باوئي لكَلَقَلَى رَحِمَهُ اللَّهُ دعا مسلح ده چهوه؟ ای زماتلره دا بندګي مکواد دی ان شي شیطان شیطان جوړ دی نمروز دی خلک یې هغه هغه پټ چې ګمنه سره وایې لا کله دې یو دنور وګوري چې دا پټ خو دا اوزو بالله سلام تفتی چې زه دا تل شیطان وګي غیرت شي لري چې کله نه تفتی ها اذان فتستیا رسول الله صلی الله او دا ژوندیش ته څنګه څه زده لازمي ده صلی الله علیه و سلم پناشي ها اسه کې مقابله د ژوند د شیطان سره مقابله ډیر مو مهمه ډیر سخت جوړه ده زګه دا ژوند شیطان ډیر مزيدي سرزلکه بسم که سرزلکه اعوذ بالله وې نه دی او بي جنته بي آزماره کشکې دي بي دنه طرف ته الله تعالي شیطان نه شیطان کا نلي رحماني وصيا سلي مريم کي اذ قال لابي وه قومي ما هزي تماسل انتم لاجفون نبو شواق ونورث قال لو جاءنا ابا نالا عابدين قال ورت جوابك طويل لك كنتم انتم عباد في ظلال مبين سرهم بيقي اف تعبدون من دون الملائكه او شيء الملائكه عباد النار مينار مينار قنا لسبا طويل اوفل لكم ولماتعبدون من دول الله افلا تاقلون وقوار شیخ خدا امرقا اوفل لكم ولماتعبدون من دول الله دقداینا ماسویاتا بلچا قرنگی وليکم و ایاک نعبدو و ایاک نستعین و ایلا مدینا اخوام شرائبا قال ایاقام اعبدو اللہ ما لکم یا قوم ابود الله ورجل یوم الاخر والا ترسو فی لازم مفسدین کبوت کی مسائل اسلام صویلیو مسائل اسلام تعلیو ان نیان اللہ لا الہ الا ان فعبدنی واقمی صلاة لذکری فعبدنی بندگی تشابت رئی خود دیعے مسلد عبادت کی تشای سرم مقابل ہوا المشركين مقابلين في الدقاء فإنهم قاموا و... وإذا كنت قد كنت في نامرجوان قبل هذا أتنهانا أتنهانا أن أبدا ما يأبدا أباونا وإننا لا في شك ما تدون إليه مريد زمن داتا كدل دا ما كدلا شدت دير خسرين أوس كم غير الله نمانا كي ودي شروع يهود ما جيتنا ببينه بي وما نحن بطارق آلها دنان قولك وما نحن لك بمؤمنين او اننا قولوا من نوائتا الا تراكا بعض آلها دنان بسوء تلوانا اي قدرين مخدا زمننگ بعض غيانو تسو کرين لوانا اي قدر بان اراؤولي بان اي بان اي زا اللہ گوا گرزون تاسون گوا شئی اینی بری امی ما تو شرکون ایرلاند براعت گورا دسی کول پکھا لے بائکارت خالب دسی کئی چنگا یب بائکارت کڑے اینی اشید اللہ وش حدود تاسون گوا شئی وردار چزدون نظر بیزار امان گورا خوا تاسوی چکوی خلاص بخلاصی یارا خدای پیغمبر کڑے ندے پورشد وسوات والی چې ګندنو سوط والی غریب یو ځل اعلان کړو چې وینم جمعه زما د 12 ولادت نه چې ګندنو سره امامان چې ګندی کنه دا څنګه کمزوري نسب ولاتی امامو ملایک نه غتی اوباسه امام چې تمدری دا وې کمزوري نسب خلق د سیوینو کمونه نه ځاګني شړیږی چې ودا تیبان نه لري لا کجولا شو تولال شو ګرندای چې چا ته یې څه بدلته یو جولا دی او کټ ملا دی او کنه غوی راغړي خو اوس مې پته ولګي چې راغوستي غریب نو ده ودرولې وی چې تاسو نه هیڅ څه کو دی تاسو لري الکه و تاسو نه هیڅ څه کو خدای دې نه کی ما کله دا توي نشي یي ما دا خبره ملي کټه څو شریر موشي زه یي خدای غولو کې من کو دي نه دی وایي خدای غولو کې یو د امره کا نو دا مسله د موحدینو دا دا مسله د غیرتیا نو دا دا مسله چې دا هغه د اصول دي خلق مسلوات نو څو رته دا رته ماشي فاکی دو نی جمیان سمالاتون زیرون ایتا غتیانو فاکی دو نی جمیان سمالاتون زیرون تول ده چل ماه تدبیر بده اوکی چه چه کولیش اوکی ویلاتون زیرون کلا مولاد مراکوه گورا خواب چوکی مولاد مراکوه ای چه دی لاستازو داگی اوکی لاست دی خلاسی وَيَزَادُكَ تَرْبَبَة فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَا الضَّارِحِ النُّفُورَا دغه شند ت توحید کته بیانې د خروجشان د ناخلد تختی ستفیه <تصفح> د خروجشان د تختی کأنهم همور المستنفر فرد من قسورا الله تعالی په ساجيب انداز کې د بیانونه چې کا کمیره کا हا? ان الفطمه يقولها انا ذا ليس الفطمه يقول كان ابي زمو شال قران شير دشرت کړي دشي راته اله کده کونه زیا او تو خمسه بویا کنه نو شال قران په زمانہ کیږي کيم شرکو داغي ردګر په بہادر سره ډیر په شجاع سره ډیر په استقامت سره فلادي شپل کیړه زمو چې اکثرې کوم دا وزمنه ګور استاد مې ته چې کم شرک دروته د دې راڅوګنکې سرګي کنه هغه ځرا دوتو نو الحمدلله ابو او باد القبور خاتم شوی دی غالباً کله ما هو کې شوی دی مدینه انګاوفتون چې و نه ښه ښه مايبه چې دا دا عثمان خلک نه ښه هغه چې دا څنګه واجبات د د اور ته یو څداګ ته علاقه وایي عالم برانګي او ماحدین بل کې مخ عبادت سره نه وته شیطان غامی دګند نه نيسته داږي ني ځان په باندې مسله شو غوریدا اکلن افتل عن مفرد کړه کو دهم یو سنت د بیاو شو کنه شو انی اشهد ان الله وشهد انی برم مما تشرکو دا برعت یو لنګ کول چې کنه دام سنت د بیاو ده کنه اولیکال لذین یک قضیه د جو په هدایت کې باندې په کله قدم په سیمه منګزو میا کنابود د د حسد په اړه د حسد سلو ترې کی په سلو ترې کی و ترې کړه د دین د ماحو تاثیر بل ترې کا د متدا خبر معرفه کړله بل ترې کا ما الا بل ترې کا نیمو دلته کې دا یا کنابود یو ترې کا د حسر الله اسمه کړې بندگی سره د یو الله کا الله دی ولا مې جوړې الله هی ولا جوشا الله ی ارڅکې نو یو الله کې او الله به نو دان کوي څه خدا نو رام څه کوي نو بیا دا کوم شو وایاکان سائیں او خاص نن موږ د غږ ورو نو خالص دی یو بندگی د چا حق دی دیو الله حق دی لله حق نو یا کون وَلِعَبْدِهِ حَقٌّهُمَا حَقَّانِي <تصفيق> دا اللہ حق زانا حق دے دا بندہ حق زانا حق دے لا تجلو الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا برهانی دو حق یو کوا ما دا حق مخلوق لا مارکا مخلوق حق چلا مارکا خدا ر موارکوا مخلوق چکن نو ڈوڑی خری خدا ڈوڑی نہ خری مخلوق مری اللہ مری مخلوق نہ جڑے کی اللہ نہ نہ جڑے کی تناسل و تولد مخلوق سٹار اللہ لا او والام یقول لا کفر احد دے نو دگا صفات مخلوق دے پارے دی اللہ موارکوا او اللہ ذات و صفات چکو مغزاند پر خودی اگ مخلوق نہ فال رسوله و قضا صلاه و ذبح القرباني حي بچار پرکو ها ول حج ال رحماني دون رسولي او و قضا صلاه مزبر چا پرچي الله دې راځو پاره او قرباني مال بچار پرالهلو و قضا سجود و نذر نو او د نومونو کې توبه واسونو دا تا گنج به لا باندې نزو ا داینه کې امام صاحب پالبا نزو د توبه قبلونکې څوک ده مطلب عبد میناشانی د خدای حق ده حاضر حقوق الله دا چې موږ حقوق الله نوت چې ګنه نه په دې کې جهالت نکوازانه جاهل مجوروا انداد بسې په چانه دیوال نو عبادت مخه زګرب د عبادت دو بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا معبودنا الا ما علمتنا انك انت على رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْوِي وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ وَقْدَتَ مِنْ لِي صَانِيَ اَقْقَهُ قَوْلِي نُو فَرُنْدَهَ مختلف نمونه جی نمونه علاوه طریق معال دو خبري مخصوصي يو يو خبردا چې الله جل شانهو صفات كاملا د هم د بندا صفاتونه چې کوم صفات سره بندا بنديږي دا دي تعبير من کول چې ايزو روبويتي وزل لوبودياته دغه صفاتونه الله جل شانهو ساتند یو دا وينونو د هياتو دويبر وګیاو دریم رحمانیا او پنځون صفات مالک او مدین د بنده سره چې ټول صفاتونه لږی یو داغونه غادا ته طلب د هیاتو څلورم طلب استقامت ته پنځم طلب د نعمت او دا خبره هم پرونکو کړه چې سورای فاجحا سور د د مرزونو علاج د بریكي مرزونه چې کوم د جسد ستالوري دا مرزونو علاجون دي کوم چې ظاهري د جسم ستالوني دا علاجون دي دا ټول مويرو کوم چې د مرز د زړه لپاره یادو جوړ د بيماريانو د لپاره شکل علاج جوړي نو مويرو چې دا تقریبا په ځاو یو جوزا دي چې سړۍ باندې باندېګي او کېوګودیا ته د پیغمبر صلی الله علیه و سلام سلبی او دریا ایزامو سلجو سلبي صفات او ګیو صفات ده چې سړۍ تیواله هوانه کوي دوی تیبل اراج نه کوي دوی تیدا بیدا نه کوي وکړه چې سړۍ بیا چې اعبادت کون که بیده اعبادت قبلیگی استعانت داقی قبلی اللہ پاپ ورسده اعتباد پیامبر علیه السلام با همو خیلید خبر دیه حتی رسیده لیه و اهدن سراط المستقیم اهدن سراط المستقیم دیز ده خبر رسیده لیه دلت اللہ جلشانهو منگو تاسده طریقه ده دعا خود دل. مسکنا صفاتونه د الله جل شان او زیګر کړ پر پسی هغه تعلق او رشتہ د بندو د الله باندې چې زیګر کوي یا کنه ابو د ویا کنه سینه تعلق او رشتہ مطلب دا تړون ارتباط مراد دی فیما بینه و بین الله ازا بینه و بین عبد و یادی ما شاء الله نو رشتہ داری د خدای ساده چان نشته مطلب دلته کې یو خاص مرایا مناسبت او ارتباط دی چه ارتباط دا دی چه بنده بنده گی گئی دا اللہ پاک اللہ معبود دی بنده عابد دی ایا کنا بودو بیا بنده مستعین دی اللہ مستعامیهو ایا کنا استعین ارسارا اسو دعا طریقه خیلی چطر دعا تر نظر با قبله مکنا وسیلا خودی محکی پیش را وسیلا بالعمر الصالح وسیلا بالاسماء وصفات ارسارا دعا کوا دعا با دی خدای قبلیم اهدینا صراط المستقیم لو دلته جي وسه هي دينو امر ده د هدايا دينه او دا امر احکل مانو حقیکی مانو سره نا چې طلب فیلد مخاتم نا په طریقه د استغلاس راو خدای غته وي قوم قائل لغیره فلا لا سبیل للاستغلال دلته چې کم امر به مانو دراځه آ مانو سره دي او تل د اذنه د عالانه فى طريقة تضرور عجزي سرا تضرور عجزي مخيزي كالشو یاکنا بودو و اياکنا سالينا اوز دعا کرو کنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سيغاد عمر ده دا ده هدايا نماخوز ده مزدر ده راضي هدایت او شریعت کی هدایت وید ستا بیاداغی قسمنا او اسبابی چه سبب ده هدایت سشه اقسام ده هدایت څه شی دي په د معنا سره اقسام ده هدایت په اتباع د مراتب سره اقسام ده هدایت په اتباع د مصادیق سره چې مثال لري چې شیری تو کله په شریعتي خبر یا ساتي هدایت لغت کې ویل شي مطلق راهنمودن تر یا الدلاله المسيله الى المطلوب هغه راهنمایي چې سړی مطلوب ترسی دویم آغا دلالت آغا طریقی دلیدات دلالت قول چه آغا موسیل الى المطلوبی الدلالتو علا ما یوسیلو الى المطلوب یا دلالتو الموسیلتو الى المطلوب خوب پرتباع دا قرائنو سر فرق بکو فرق پرتباع دا قرائنو سره او بیا داغی قسمونا پرتباع دا مراتبو سره مرواتب ده هدایت پتولو چی اولانه اینابتو پرون مویل ده دویم اینابت سره سره هدایت رازی او بیا درین استقامت رازی سلورن ربط القلب رازی دی سلور ور اقسام تا هدایت شریعت کی ویده کیه اول با اینابت رازی او درین چکندینو آگا هدایت تساملار بسره روانشی درین با پجیبان استقامت اللہ نشب او سلورن هغه باندې بیا رب تل قلب راضی د دولت لا کواله د زلمه مضبوطی دا مراچوب دی پادشي چې ګمنه نو دغه مصادق مسداق څمنو د دې هدایت شي دي لکه په کلامه رب او قرآن کې دې کې شي په دا ماڼس راځي غا ته په څو ماڼس راځي مونږ یې پرتباد ماڼس راځو کله کله ہدایت ته مونږ سره راځي اِرشِدنا صراط المستقیم اِرشِدنا اِرشِدنا یا اللہ تو کا یا اِرشِدنا الی دا ایسنان دیا دای فرائض کړتې مانا کوي کلا کلا په مانا د بیان سره راځي اولائک الہ دمن ربہم دجوه په بیان واضح کی پراتری د خپل طرف نه اور مانا کلا کلا رسول او کتب مانا سره راځي فایما یا تی انکم منی هدان سوره کلا کلا هدایت په مانا د استرجاس سره راځي ؤلاء هم المعتدون ذا انا لله وانا اليه راجعون تا الله پاک یعنی ہدایت ولیم اعتداد غریب کلا کلا ہدایت قران کی زیر شہادت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذين يختمون ما انزلنا من البينات والهدى البينات دلائل وحی والهدى مراد محمد رسول اللہ عائشہ کتنمر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ الشيطان سوال لهم ندلتا كي سور محمد كيام داسي راضي كي مراتنا هدانا محمد رسول الله راضي اسفرادن معنى ده حجات سرهم راضي والله لا يعد القوم الظالمين حجات ننصب كي الله ظالمتا علامتر اي للجهاج ابراهيم اخير ربي عن اي لا يدين للحجات ده معنى سر كل كل هدايات پر معنى دين سر جنونا پو دنیا کی دا اللہ دین مراد دے انا دین این دا اللہ ایل اسلام نور جنونا خدای نا قول ایلی شا کلکلہ حقایت بی معنی سنت رازی فا بی هداهم ایخت دیہ داگوی پو سنت و پسیزا سورجی انرام کی رازی و انا علا ساریم محتدون داگوی پناک شکدن روانیون کلکلہ نهم تو معنی توباس رحم رازی انا حدنا ایلیک ایتوبنا ایلیک ایمان بخاری معنی آکی کل قلقا ما رأينا بمعنى إصلاحه الحمد وأن الله لا يطلق من الخائنين صلاحية لا يقدم لأغم مك رو تدبير دخلانت بالهل سورة يسوف قلقا ما رأينا بمعنى دعاية المطلق دعوت وار قلقا ما رأينا بمعنى سرهم ولأ كل قومينا هذا وعندهم لأهتمون نبي أمرنا دو لسم معنى على معرفة سر وبن نجمهم يحتدون سورة نحل ودأ لسم معنى على معنى على إيمان سر ويزيد الله الذين تدودا سوره دي مريم کی اللہ پاک بعد ایمان سکی مانو زیادت دے کی دل تے ایمان مننا سرجے او صلیسمہ مانو ایمان الہام دے اتات كل شيء خلقو ثم حدا سوره طہا کی زمار بغزات دے چور کڑے ہر شیتا مخلوق بولے او دا ننګه هغه امم ازدواجی مساله هغه طریقه ورته کووله څومره دا دې څه مړه تورح اسلام دای ان تجل هدا هدا او دا د توحید دے سره قصص کې کلا کلا به مړه تورات هم راځي ولک او ته ام کلا هودن په معنا د قران سره ولک جاءهم من ربیهم الهدى دا دونکو چې ګنجنو یو تفسیر دے دا په د مثال سره شیخ الاسلام امن قیم رحمت اللہ علیہی و مداری رسالیکین کی نور قسمنا احمد زگر کردی نور قسمنا احمد تا یو قسم دا دے چیو تاوی ہدایت فتری فترتا چکم ہدایت نشک کردی اغطا ہدایت ہوئی ہدایت دے مرنس راوم را جللہ انسان تا اغا حواس پیدا کردی او درم ہدایت دا دا دے چلللہ قوات عقل انسان لور کردی څلورم دا دي چې هغه د لایل او ته خو دا دي چې په پیغمبران را دي دي او شپږم دا دي چې توفیق ولور کړي دې په دې لارې دتورو او وم دا دي چې په ثبوت او ملي مضبوطوالی راوستره او کله کله ان په د دخول سي جنت هم راځي جنت ته نو وتر مانس راځي نو ار مانا با ځنځل لپاره په دې مقام سره سیاق او سباق سره به موږ معلومو بل تقسیمې نه په مداري سالکین کې کله کله هیدات موږ ته تکليم سره راځي چې څو سره الله خبريونکی کنا په دې معنا څومره دي دین معنا واهیا سره دین ارسال رسول رسول ملکی او څلورم معنا د هیدات تحدیث ته تحدیث دی ته وایي چې حضرت الله تعالی او خبر اورځي د حق سره برابر وی لکه د صحابه کرامو ته دیو مخ محدث هغه عمر بن خطاب رجل الله دی حدیث کی رازی پو خواه زمانه کی ویداش خلق کرشویدی چاگه محدثین باو و این یکون فی امتی فاو عمر نخطاب کرده شانتا محدث وی نو زما پو عمتی با چو کی عمر رضی اللہ عنہ باوی نو معنی زره عمر سیف دماغو تا عمر سیف زدو تا عمر سیف فکر تا با اللہ دش خبر غرزولا چاگه با دا اللہ خیسلی سر با مطابقو محدث ذکری خواه کم فیصلات عمر رضی اللہ عنہو کڑے دا اللہ داری تاہید کرے اللہ دا شاہ خبری تاہید کرے در عمر رضی اللہ عنہو زکر موافقات عمر در عمر رضی موافقات تقریبا جلال الدین سویتی تاریخ خلافہ کی یو رویات کی پینزیشتو پوریسا کلوی پا دیکی دو مرس در رئیس سرا معافق رحی نازل شویده پا دیکی دیکی دیکی دیکی دیکی دیکی دیکی پا یوغا مشود یوهد دی چه سلور یادرو کی رو مرز جلانو پاک پلوی چه پا دیکی وافق ربی فی سلاس ما دع اللہ پاک سرا معافقت کرده پا خبرو کی وافقنی ربی نوی بیادابی ده ما سرا معافقت کرده چه الله تو نوئی بلج ما موافقت کرے وافق تو ربی فی صلات پر نماز کی حقیقت کی موافقت چا کرے اللہ تو دو مر سے سلام اس کی دیشے جاگے تائید کرے معاہدہ منع جاری ما موافقت کرے دل ما صدر کی دا او دانګي چې بدريان او قیدان او کې او دانګي د بیت الله مقام ابراهيم خوا ته موږ نو په دې کې صراحتن سير واد نورم د شير واد تسكوني دې په دې کې په دې کې په دې کې موافقت ده چې د الله جل شانعو سره د عمر محدث شوی دې تحديث شوی کله کله چې اجتهادي سر کې سړی په هم مرتبه دې فهم دا هم ته معنا ده چا سره هذا سده دي دسوئي مرتبه الافهم وي مرتبه الفت فهمه سليمانا كلا كلات مند بيان عام سلام رضي اما صموده فهدينهم لذا زينون منظله اذا جون ما دي بيان عام مر ديان بينه تكرو صاحب بلمر اعمال الهدى اغا خاص لار بنيت چلونو والد بيان خاص من سلام رضي کل کلاتم اسمال قلوب مناصرہ زړوونو غوغنه تاسو د خبره کوزيږي نو دغه مانصرانې د ہدایت راځي کله الهام او کله رؤیا صادقا تفسیر قیم کی دا وضاحت امام النقیم رحمت الله علی کی داری مدار سالکین کی نور کا فیما غم بار سرت د ہدایت دغه احسان دی یا په اتباع د مزاج سره یا په اتباع معنی سره یا په اتباع د مراتب سره اسباب د هدایت چيري اسباب د هدايته د ټولنا يو په حقيقتن خالق د هدايت خالق ال هدايت څوک ده الله الله خالق دي الله دي خالق انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء من ده انا حقیقتا یو الله دی خالق الهدایت دی یو الله دی استوبه محمد رسول الله سبب دی هدایت دی محمد رسول الله دی هدایت سبب دی دارنګی قران سبب دی هدایت دی خو بنیادی ک پیغمبر علی صلوات و سلاما هدایت مجازن قران سے هدایت ک شذ په کی داد چي و يا جي الیه من اناد م وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ رَاضٍ نُقَصْدُ إِنَّ بَنَا مَخْدَايَ دَینَ نشیپین بنیادی سبب د هدایت لپاره څه دی اولنۍ مرتبه د هدایتو هغه انابتو انابت چې بچای کی نن الله هدایت د نشیپت تبلیغیان حضرات وای چې یو ادب دې یو چې دنو طلب دې یو څه ادب دې یو طلب دې ځ ادب طلب نه بغیر هدایت چې د خدای ننسب قیم ادب ده او ده هنگی توشه ده صلب ده ندا مطلب این آباد دیگه نا این آباد پا دیکی رازی نوچه این آباد راگه اللہ بورده اید نسب کیم ویهدی لئیه مناناو نمانه داشوا اهدینا سراط المستقیم یا اللہ من تلارو خی سم الارا سم طریقہ من تلو خی دامانه وس نیغه طریقه ومنتقو دله د الله ک فاجحه و یداون نه لگیو یا تنابود و یا کنا او رس و ای دین صراط المستقیم نو هدایت نشو شو دیو تلدی دیادت بیا تهی دی ته تحصیل حاصل دلته مشور اعتراض دې پدې ذکر داغه مفسرین مختلف جوابونه کوي یو جو خداده ارشدنا الای سنن ریا دال قرایز یا الله من تلار خایچه سنت طریقه امداغو نو د فرایز ادا کول د فرایز مقصد ده چې فرایز به مونږه ادا کوو چې د سنتو ادا کولو اني اږي شو سنت طریقې چې مونږه ادا کوو نو د فرایز بم څه کومه هغه به ادا کو نو ارشدنو ال اداي سنتي ل اداي الفرایز یوه معنا خدای دې معنا ده دې دی نو یی الله څنګه چې پکې ملار من روان کړیو په دې باندې موږ کله کوه یا الله پګلار منڅه کا مزبوط کا پدې خبره باندې منګه ثابت قدم پاتګه لدې کې واست حاصل هاش نشته یو پلار تلل دي او یو پاګه باندې مزبوطی دل دي کله کله بشر راضي را خاطره سود درسته وکینی یا الله دې تا درس ما قوت کا دا شراط مستقین jira تاخذله درس قران jira او توفیق jira کړه حدیث دراوسته یا الله دې جما میشقلق پاتګه اشنه چی کلن کلن چې نن رازم او تماشې لپاره او کلن رازم ځانۍ راجلان هو معنا دا دا دوه نیکاب هغه وایي چې ثبتنو ته معنا د یا الله مونږ ته یې باندې مضبوط کړي یو معنا دا دیمه معنا یا الله مونږ له توفیق راکې واقع نو ای جناب مونږ ته توفیق سره ان هم توفیق مونږ لراکی توفیق د نورو چې هم مونږ لراکی او دا من همدا ال الهمه یا الله توګه الہام دې نور څه موږ ته موکي دې دینو موږ وویل کنا په ډیرو قسمونو سره مانو سره رازيدا هدايت نو صلی الله محل سره خپل منار او کنا چې شوا نشته دې سرات مستقيم یا منادا دې چې الله توګه زموږه منځي اچې سرات الم اهدنا من سره یعنی حفظ دا هدايت خپوسي جو شي لکه مووي لري کنه ایمان سره راضي نو مانا دا چې الله زموږ ایمانو زیات شي او ایمان زیاتې یو کمیږي تحقيق برسره الله جنو مينو بل غيب کې مو موږ چې ایمان کې زیادته او کموت راضي او کنا راضي نو اس جنو يا الله توګه کله کمن دا کا الهام زمو انتظارونه کې د صلاح مستقيم یا اللہ پوکا زمنگ پزرونو کی سرات مستقیم خرپسی زیاد کی ارشدنا الاد دائی سنن لیاد دائی الفرائض نصر اشکال نشتا دے سرات مستقیم چشی توائی سرات مستقیم اصداق مفسرین صلور ذکر کئی یا سرات مستقیم دا اللہ قرآن دے دا اللہ قرآن تاو سرات مستقیم میرے شوئے دے اِن آزا سرات سورة جانرام ودا زمان جنجان سراط مستقيم ده ديپس جزئي آدائن كيلة كيلة سراط مستقيم پماند على عبادة لله وحدهم ونسرهم لدي سورة مريم كي وسائل اسلام اخفال قوم تا وي ما مغانو تا چئ ان الله ربي وربكم فعبدوه هذا سراط مستقيم اللح زمان رب ده اوستاس رب ده ابن ده دروه موغي نو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه غازا صراط المستقیم کلا کلا ان ذا صراط مستقیم فما دع اتباعک غنبر صلی اللہ علیہ وسلم نا صراط رسول ده پیغمبر تابیداری اللہ قل ھذه سبیلی ادعو الى الله علی بصیرۃ و من تبعنی ھذه سبیلی پا ده بانی زی کامیاب باشی. نو ده پیانبر تابیرداری دا هم سرات مستقیم ده. او سلده لیمانا سرات مستقیمه یا اللہ من غوان کی پر لار نیغه پر نیغه لار بانی روان کیجا ده صحابه اکرام و ده. نو سرات مستقیم نمزاد سده ده صحابه اکرام و ده. نو حافظ ابن کسیرووی پا ده کهیس تناقض نشتی. پا ده کهیس تازان نشتا. في مفسرين و تعبيرات مختلفة و مختلفة و تعبيرات ست تعبير كي مقصد در طول يوهي مقصد در طول سفر منزل در طول يوهي سفر جدا, جدا عباراتنا شد و حسن كواهد و كل الى ذاكال جمال يشيرون عبارتنا شتا زمن عبارتنا مختلف دی و حسن کا واحد ستح یو یوده و کلن الازا کل جمال یوشیرو طول دا جمال تا با اشاره کئی نو طول دا خیست تا اشاره کئی د قرآن دا خیست د قرآن دا چه ده؟ حافظ ابن کسی روئی صحابه اکرام تا دمرو چد مقام الله ولی ور کرده دمرو لی مقام اللہ ولی ور کرده اعتباد او دو پیغمبر علیه صلی اللہ وسلم تابیداری دا سبب دنجاد گوه دی پیغمبر علیه صلی اللہ وسلم قرآن چکم دن روڑه ہو و قرآن تکس مصدر علیه گلی دا قدر علیه گلی دا اعلی بعد دلیل لئی واحده ہو صحابه اکرام دون رو مقام رسیده دی دی پا اتباد پیغمبر سرا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه قرآن ورکڑه قرآن كريم كانت المسلحة بأن العبادة لله وحده لا إله إلا الله له الملك والألحمد الحمد لله هذا المسلح في قرآن كيشتك هذا تناقض نشطر رجعيو تكي هذا حافظ من قصيرا قول صحيح خبران دار كريدا كي سراد مستقيم نصده سراد مستقيم نصده قرآن كريم هم ده ودارن كي پیغمبر هم ده. توحید هم دې او دانګي صحابه کرامو په 90 قدم باندې تلال هم دې او په دې کې تناقض او تضاد نشته سیرات الذین انعم تعالیهم دا سیراج مستقیم بسي دا سیراج مستقیما دغه زې پر بسنه که بلکې الله وی سیرات الذین انعم تعالیهم لاردا کا سات یو سانکળે په دیو باندې د سيره نوای چې سراط اېدین سراط المستقیم بلکی د سراط المستقیم د تای د پاره داغه نیو یار خې نیو یار د سراط المستقیم په څو څشي سراط الذین انعم علیهم لردہ کسونه وای چې تا په پاو باندې چا باندې چې الله یو سان کړې ده دینو سوره نساء کې يَوْكَمَ يَعْيِنَّ آلَنْ بَرْ آيَاتِ نُوْ وَمَنْ يُطِي اللَّهُ وَالْرَسُولَهُ فَاُولَٰيكَ مَعَالَّذِينَ نَعْمَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَةُ أُولَٰيكَ رَفِيقًا هذا ما يقوله منعم عليهم ومنعها سراط اللہ زین آن رام تالیہیم لارلہ لار کسانو چی تایب احسان کردے او داد چا چی چا, چا بانی چا اللہ احسان کردے دے اما گا چلور دالی دی چلور دالی سوک سوکا من النبیین والشهداء والصالحین وحسنہ اولائی کرافیقان وحسنہ اولائی کرافیق نو داگز ایکی جگم جنون صورتی نسا کی داگی چلے تفصیل موجود دے دوسره نساء کې دغه وظاهت راغې چې مونږ علي امام دقه حلدي سراطالذین انعم علیهم اګا چر پاره چې د پرون موبایل او چې تاین درځه الله د پاره سراط المستقیم د خدای قران نه کنه د الله قران با په د چپ نه ښو قدم سره به ذکر کو سراطالذین انعم علیهم پیغمبر خو پیغمبر دې منن نبیینا او بیا د پیغمبر علی صلوات و سلام نرسټو په نارینو چې صدیق عبر ابوبکر بزناناو کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زنانود پرا مشرا سوچو زمونگا ساس موردا زمونگا ساس مشرام دہو بزناناو کی صدیقہ حضرت عائشہ بناری نو کی صدیق اکبر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بیانو من الس نبین و الصدیقین و الشهدا عمر رزلہ و شہید دې ابن رے عثمان رزلہ و شہید دې ابن رے علی کر رملہ و شہید دې ابن رے و شهداي و صالحین او صحابه کرام شو ائمه مستیدین صالحین دې نه دي نمین خدای پاک د هغه څخه قدم مونږ راوونکی دویمه ماده خبر کړي وا صحابه کرام او ایمان شیدین زومږ لپاره میار حق دې زه صحابه کرامو هغه استقامت او امتباره میو یاره د غیبت نه ښه قدم چې لاړون کامیاب بشوي من کان الا من کان منکم مسننا یا متحسیا فلیسننا یا فلیتحسأ بمن قد مات عبد الله وی ک څو په یو طریقه باندې تل الغاری هغه د شافه لاشی بمن قد مات مړو پلارا مروت لار بیمن قذر موت اغه سور دی و محمد صلی الله علیه و سلام دا صحابه کرام دې د کمل اسلام ملګری دي, دي قام و صحابه کرام افضل هذه الامه د دې امه دومت نه علما د دې امه یانو ټول نه داغو عیوم اولمسو عميق جوروا الامه لو او اق الله تقلصا تکلص دغه کوم بیاختارهم الله لسحبه نبی الله جل مشانو دغه را کړی دي د محمد رسول الله د ملګریه د پاره ول اقامت دينه د جند قیماول د پاره مفاج فلهم فضلهم دغه فضلت او داغوی چکم کوم فضل تاسو اني وپی جنای چې دا افضل خلقی د ټوله بهتر ټول دي امدا قناه نام ځلې نام ځلې لرضه کسانو چې تا, تا په سانګړې دا خبرهم من فارن کرده چه پسور فاجحه کی اتب بابو ندی سو بابو ندی اتب بابو ندی اول باب منویلو چه سو معرفت ته باب المعرفت دوین باب ده ذکر باب ذکر درین باب ده شکر الحمدلله رب العالمین صلرون باب رجاو الرحمن الرحیم کنزم باب خوف ده مالک امید دینا شپگم باب الاخلاص ده یا کنابه و یا کناستا لینا وم باب درائه دینا سرات المستقیم اتم بابل اقتدار بابل اتباع اغضره سراط اللہ زینان عنامت علیہم لارد آتسانو چطابی ارسان کردی یا اللہ پدگا لار من روان کی پتن لار روان کی چطابی پجابانی چطابی پجابانی چطابی پجابانی چطابی پجابانی پاکو بانی ارسان چطابی پجابانی کردی ناغت سول دی موی صحابه اکرام دی ایمین نشته دین دی روشوی آدارنگی چکم دینو منان ندیان گزار ما په خاطر شوی لري کنه اوسو د نورو پیغمبرانو اتباع من باندې وسپارځ نه لري کوفرو چې البته وصول خو د ټولو پیغمبرانو یو دی سنن صاحب زمونږ استاد د طاره اتباع ته اندازه سم ذریعہ د نجات ته محمد رسول الله سر الله علیه وسلم په تابیداری سره خلاصيږي که د محمد رسول الله تابیداری نه کړي د بل یو پیغمبر ته تابیداری سره ترلاسهت نجات خلاصي نشي مونږ دی نو دا کورنګي د صحابه کرامو احتیاط دیو نی د پیغمبر چوادا او دا رنګي د شیای ایمی مجتهدینو تعبداري دیو نی د چایتی چوادا د ایمانو احتیاط د صحابه کرامو احتیاط د صحابه کرامو احتیاط پیغمبر چوادا د پیغمبر احتیاط دی نی د خدای اطاعت او اطاعت احتیاطه مایو تی رسول فقدا اتو الله چا چي دادت پیغمبر کو نه د اطاعت د الله په کو سراط الله جنو نام چالي غیر المظلوج علی المظلوم غیر یا بدل ده یا صفت ہے صفت کی نحو دلت کی غیر کو اضافت سره معرفہ کیږي کی نو دلت مخک هو همزہ میر دادیګم نه نوتل ا یا الذین له معرفه له څنګه دغه غیره پر صفت واقع کیږي سرات الذین ہم تعالی او هم خو زمې ته زمې ته پر صفت راځنه وا زمیر, ده زمیر ده لا یوسف ولا یوسف به نو په دیوهه باندې کیوه بدل له بدل کیږي الذین نو سراط اللذین اللار دا کسان چا نام نامت علیهن دا سلاشت وقت مشوا وزدام ابدال غیر المحضوب علیه ملازوالین دا کسان دیم دا سی کسان دا سی که خلق چه اغو بانی احسان کرده؟ نه پا اغو بانی اللہ ولا زالین انا دا خلق دمرهان دی بدل دا ده مرد تو بی که شماستا پو دورور پو خواکی اگر چو دے؟ زید دے دیر تا بدل کل مینو کل ہوئی بدل چو قسمه دے؟ نحوکی ڈری، گروی، نای اہم خبرات بدلی نگے کڑے بدل سو دی؟ بدل بازی او خوڑا او گیشو یا بادل با جنبن بدلامشت پانج پیره چوری ابدال چوری یو دغه سو پیکرام ابدال دی اوس از من څه کار نشته ابدال شومې سرویس کا سانه وي هغه باندې من څه کو ابدال شوم په دنیا دا هغو سر ودانه ده کاغه یینو دنیا بو یو کاغه نه به تو یوشي داوی ابدالی یو غوسه یو چې دی یو غوسه یو چې کومنه سرویس چې کومنه ابدال دی اگر حدیث ہے حدیث کمزور حدیث ہے عبدالحسام چګنن وسري ها عبدالجلال دا کمنه سي عبدالجلال څنګه معنا کلا تا نا جو وي دا سرت دنیا دا چاطل اس کي کومه وای چې عبدالجلال پري معنا سره چې دا خلدي چې الله پاو دا وسته دا 3 کمنن باقي پاجي دنیا کی مې چې جن نه قیامت مې جوړي کتنا مې جوړيږي لا تقمسا حتى الله يقال في الارض الله الله قيامت کله راغی چې الله الله ووين چې ختم شي چې الله الله ووين چې پاجي وي نو دا الله الله ووين چې پاجي د چا په واسطه د چا سبب دا بدلو تو واسطه ابدالم دا حق رسول الله دی فرض کیږي چې شام کې او قبرزي کې او قبرزي کیږي و چې په هغه زمانہ کې څو صحابه کرامو رسول نه دور کې په دتادیو نه دور کې په دا ټول نه کېدل شام چې اکثر محدثین اکثر چې شو چې معاویه نوزکا دا شان تخصس کړل دا نه د ټمبا زم په زمانه کې او شام زو در کوثر ورسټو مسلمانانو دې شی دی په جہوباني altitude خاص کړو او شا قبار سورۃ حدیثه هم حدیث سورۃ او ک ځای نشي متابل په صحیح طریقه سره کا د امکو چې د پیار د الله صفاتونو له ورته نعبد تنزې بدل کل بدل بدل غلط بدل استعمال بدل ازراب شو تبدو كل من كل بدال بعض من كل بدال اجتماع بدال غلط بدال إزراع ندل تا بدل كل غير الموظوب عليهم يا دا صفت اتوئك صفتين صفتين ناكراه دا معرفانا خود نرازين بيات سمنا بكي نو غير الموظوب عليهم غير الموظوب نو دا قانون دا عليك بالحركة جغير السكون كلا جد غيرو مضاف لير پالا زيد پناب السلام الكيو وي نو ا دفل چی د جمار په جن صفات دي هغه چې الله دې لپاره صحیح شو زير المظلومي داسمن عليهم چې پاوو باندې الله بوس شوې نه دي ولا ظالينونه په ان هغه ګمراهاندي موضوع عليهم هم نه دي داسمن عليهم او ظالين هم نه دي څوک دقم نعملهما موږ دغه لپاره صفات چشوک نه خپل دا معنا جوړي بدلو صفات بدل ګینی مو ګلموی کې نهي صفات نو دا رکمونه ملایم چې دینه په غو باندې الله او سکرې دا نه چې نن بیلاری شو دی په چا باندې چې الله نه وسکړي هغه بیلاری هغه واجبونه ټیباریک نه ای او کم سے مرضی یوندې داغه په जबाबदारी سره تبا باندې مرضی لقد رضی الله عن المؤمنین لقد رضی الله امم بر پوچھ زما پختل تختل خدای قسم یاللهی لقد رضی اللہ عنی المومینین در مومنان این اصحاب بیت رزوان نظر رازی ایمان در چین رازی ایمان بیت رزوان و اللہ نظر رازی صحابه اکرام من زیون شو در اغوی پر طابداری سر اهم خدای تکی گی رازی کی گی دوست طابداری چی تکی نستا ستا یو سره ری دوستی ستا دوست طابداری کن نستا بام رسر دوستی رازی کن دوشمان تابیداری سرا چکننان دوشمانی را دیگه سی شیده شو مغزب, مغزب, مغزب, مغزب علیهن چکنن از آسه داقه زید مرضیون کنه یو دیگه کنه او کنه او کنه از مضافلی سوی فناوسلا مرکه زید یو بی مارفاق کنه مارفاق سب سے یو کنه ما خو ذکه صفات جوړ وکه او باندې دا د علم او صفات هم جوړی ما ویل کنه کته صفات نه جوړیږي چې که جماسی ما موسم معرفتونو دا څنګه نه نکيرات ما دا کی جواب وکه مطلب پرښو کنه مان دا کښ ویلای لکه دا صفات هم جوړیږي بدل هم جوړیږي که صفات جوړه وکه بدل جوړی چو گن قواعد مخاصرین خبرک کړي دا غیر موضوع علیهم الظالمین و اس مخزبالی محذوب بسوکی موضوع علیهم خداو غیر دی کنا چی غیر الموضوع دی اولا ظالم غیر ظالم ولازوالین نا ته جو باندې الله سو شویل او نه دا بیلاری خلوی اوس مغضوب علیہم هغه چاته وای چوفیان نوای نه وای چې هغه سره د کوه نه بیلره شوویږي هغه دځوی مغضوب علیہم مې معلومه چې سورې وللمقران ديگنا کي اي شي بدلتا قران ماوزو دا عل الفاجحه مراد گم قالو يدان چه شي مراد ايلا کا فاجا دنور ایراد ده پارا سکوتا و استماع ده ضروری شو نفاجه ده پارا تو تنی قولا سره پرشو ازا قری القرآن فستمیو اللہ وگو یو وانسی تو چوب تکینا دوا و لعلكم ترحم لعلكم ترحم نقصہ هم پاکیدار شو خدایی بدل بانی رحم معلوم داشو که چه استماع نکولا ایسان نکولا پا آغا بانی خدایی رحم نکولی آغا بانی خدایی رحم نکړي اوس که چوغداوي چې دغه دی کنه وایي خطبه مبارکي نازل شوي دي کنه چې مبارکي نازل شوي دي د خطبه مبارکي نو توا چې ګورنه کو خطبه مبارکي یو که دغه مبارکي وي وینو شي کو خطبه مبارکي او بل څه دلته داغه ته او چي دا وي فیصله کدل تا جمهور чыغم نن او سوی امام امینه تنیا رحمت الله علیه د دې آیات کی تحقیق څه کل کوي کړه وای ذات قران وفسم لواصول الله الرحمان د دې په تحقیق حافظ نکثیر وای صاحب کرامنا عبد الله ابن مسعود ابو هريره ابن عباس عبد الله ابن ويقولون سعيد بن زبير عطا بن أبي ربا عبد الرحمن رزير بن اسلام ابراهيم نحاية شعبي حسن بسري بن شعب زوري مجاهد قطاد عباد بن عمر رحمهم الله هذا يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون يقولون كيف يقولون يقولون يقولون حافظ بن تيميا قال فتوة مجموعة الفتوة دو سبا نشفت درشتم جلد وقد استفاض عن السلاف عن نامو ج قال بعض في الخطبه بعض الخطباء خطبه كده ولكن وذكر احمد بن حنبل الاجماع الا انها نزلت في زالكم اجماع امه كده دا دا يضربنا شويه منزده باران شويه منزده بارت منز كده ودي شروع أحدها إمام ابن تيميه بيهوه موازا قرر الإمام أحمد من اجمع الناشة لأنه نزلت في الصلاة وفي الخطبة دعا تتكرى الوضع لأموم لأ الفاظ والله خصوص ما وارد اعتبار رأموم للا ده خصوص لنا نده ناجش فيه شامل له في اعتباط الشيء سره قال أحمد في رواية أبي داود اجمع الناصر لأنه هذه الآية نزلت في الصلاة المغني پینځه سوال پکې ته ځل د اوله راځي دا خبره کوي اودانګینه تلما بیاوي واذکل اجمال انه لا تجبر قراءه على المعموم حاله الجاهر اجماعت امته چې کيرات واجب نه په مختلفي باندې کله چې امام په زوره قراءه وایي درنګي موافقن قدامه وایي قال احمد ما سمعنا حدا من الاسلام مسلمانون د هیڅ نه مان نه درځل شي امام چې کله زوره قراءه وایي نه مفتدی پر الحمد ويل واجبي دادو شاق قولید؟ احمد انحمد انحمد نشیوی گورا ایزو آلم یقلی وقال حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورا پیانبر ازم سوی اصحابی اکرام سوی طابرین سوی مالیت سوی حجازانو کی اوسوری پاہلی راک کی اوزائی شام کی لیس پاہلی مصر کی ما قولی رجون صلی اللہ وقرہ امامو ولم یقوی صلی اللہ وقتلہ دا ایچا جو نجی ویلے چکنی ایمام قراد کی که نو مختدی قرادوننی چیز موزباتی نیجی دا ایچا نجی ویلے مصر مامان نوک مانی لیو که بلچا پا برینو ایو که چو کوئی دا خبره دا خبره چو احمد بن حنبل او داغی ان لقب دی صحبا ایمام احل الحدیث تی لقب دی دا ای حدیث ایمام دی ایمام احل دا بس غیر مقلدین او باز کتابونو سره ګویمه کا په کشي دوه کدار دا زمند او دا اساس دي نو ټول موږ دي نو وایي چې ټولې کی و امام اهل الرای ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ردا له دي او احمد بن حنبل راتول امام اهل الحديث مزه صحیحوا امام دهل حدیث دا وایي چې عقیدات مختدی لپاره نشته واجب نه دي اوسو دی کی وایي دا اوسر نن په دې باندې کیتوڅوي ګوره دویم دا هغه لکه د آیات دی آیات پدې کې دا راویان راویان کمزوري نشته پستا یو دوه کسان مناظره یو حنا پیو بلسره پیو دوه مناظره نو پدې کې کړه اخر پهلمون کې مناظره حدیث به دې سره پیښ کړه دا ځایسته اوده کله چې به احمد یو په دا زاید ده دسې سره وانه صحیح حدیثه باندې پیدا آګه ته هم صحیح حدیث باندې ناغتوب د بیا په هغه کې چې هغه پیدایات وشکړي وایي زو پرېل قران او فست میولو وانس د لړ ویدایاته هم زاید دي سره هم څه دي آګه پټ کمباکته دا حدیثو زاید کې پر اویان سره سر اویانې نو زګه زاید دي نو دا آیات کې کوم راوي کې زاید دي ها په دغه ځې دا آیات ویش یو خدا یا چو دیمه اته وای ز قرء نو تفسیر کوي عبد الله عباس نه ای ز قرء نو استمر و انت له و بو تکیرا چوکشه د قران ادب نه یو ادب ده دی چې یو وینو خاموش خاموش بو بدر باندې رحم کوي دا دلیل دیز موږ د جمهور او ښا دلیل بوخاری کې حدیث دی بوخاری کې او هم بیا موږ د بوخاری دلیل ته ور یو چې بوخاری کې دلیل وینم دوی ولې دا جګړه مزه بیان کېد مخالفت کیدو مشکې ده, کی. oh, oh. ده, ده, کی ده علی یعزب الله بخاری که حدیث را بخاری کمالی دا حدیث را ویشتا کنو از نظره اوست کنو بارده امیسو آمید پرهاسی را به حدیث را من این نماجه الى الامان ویتام به فا اذا کبر فقبرو و اذا اقال غیر نغزو بعلیم الله ظلین فقول و امین و اذا رکا فر و اذا رفا فرف رو و اذا رفا فرش رو او از نظره اوشتی را به حدیث را به ده حدیث را معلومی گیچه کم ارکان چه مشترف دیبن قیم سر بای اخو دوارا زگر کرده ترتیب سره ده مانو ازا کب برا تقبیر کار دیکنه ده کلی چه تقبیر اوچی امام توانو سر تقبیر اوچی خو رستو با کئی رستو که او کی او متعباد امام نرازی کمس چه او متعباد امام نرازی کئی خو کئی خو رستو با کئی ازا کب برا فکب برو صحیح شو دیموی ها واذا قال غير مظلوم على مظلوم فقولوا امين دي دي دعونا ويلي قال جاء اذا قال غير مظلوم على مظلوم فقولوا غير مظلوم على مظلوم ده دي نيستا البخاري جرى الحديثه في كده بلكي ده قبل ده جهزوا قال جاء غير عبادت یی ټول ټولنیز عبادت یی د عامو ټولنیز ټولنیز عبادت کی وظیفه دای شي یو بقرات وای نور بوسلامین وای حافظ ابن کثیر وای چاغه یو حدیث دا پښته د موسی صمو د احرن اسلام موسی اسلام دعا کولا موسی اسلام څه کولا دعا کولا احرن اسلام امین وایلا او بیا ورسته قد واجب دعوتکمو استاد د دوه ورو دعا تشې شو مو ارنځم مو دغه نوکړ او کوکا د جيبک اغه مين ویلو ما مين ویلو سره په دعا کې امام امین چې موږ او تاسو ټول او د امام نورستون نن څنګه دغه قرات کې شریک شو کنه شو ها دا حدیث دی دا حدیث بوخاری کې دی بورخه متفق حدیث دی دا دغه څه چونو چرې دیستا في الحديث في المسلم الحديث كل هذا يحب المسائل في الحديث وإذا أه... إنما جوا إلى الإمام الذي يتم به إذا كبرت فكبرت وإذا قرأ فنسط وإذا قال غير موضوع بعلمال ظالم فقولوا آمين هذا رأ... الكثير حديث ببلي كل شي تدبرو كنت تدبروك وإذا قرأ فنسط كل شي قرأ شروق شكرا ضل واذا قال غير موذوب قراءه قال ما زاد الفاجعه لكن كبيا ستي بولي بدل اي تمبل سو مصطاب دسي جكر كدري اذا قرا فانصتوا واذا ولك ما زاد الفاجعه بيدسي باويليتنا اذا قال غير ماذوب عليه ما زاد الفاجعه بيدقازي باويليتنا الحمد شو شو شو شو شو شو شو شو شو ده حدیث ده چه کن دان ازاقر کنشیدو حدیث ده بورا سپری ویواتان ده چه پختان وگلی ما مسلمنا چه ده بورا سپ حدیث صنگ ده اگو استعیده نو تا مسلم که ولی نده ذکر کرده نو مسلم وچه ولی ما طول حدیث صحیح زکر کرده چه ما ها اقا حدیث پته کراه اولیده شکم اجماعی حدیث ده نابو مساشر نده مشاره حدیث هم چشش اجمعی صحیح حدیث دین امام مسلم پا صحیح کیا گا وزرکر او حپل جامعی کتر دا بل دلیل اینا فقام او بل دلیل دا جاربیل صحیح حدیث من کانا له امام فقیرت الامی له قیرات دا چاد پارچ امام وی قیرات امام سر ای اگر پارا قیرات دین دا بل دلیل امام چوی بس دا کافی شافید امام چاد پارچ اینو قیرات سر اید اوه وی دیو غو حدیث مرسل حدیث مرسل نو مرسالان د جن प्रिंस یاتې دیم دای مامته مې وې چې دا کوم حدیث مرسل د عبد الله بن شداد پرواسر دا هو جن لريمان امام علي و امام ما شربيزه هو اما کې بار تابيون مرسل خطي په اعتقاد د ايميه براسر هو جدي او عبد الله بن سعد مين کې بار بعد رواج ګرازي ابن حجر تصلاني وي چې دا کې شي غاري دا, دا صحابي مرسل خطي په اعتقاد سره نظر هجت نو مان کان له امام ته د چا امام هغه توجہ دیو بلہ مانا کہ حدیث حضرت مانا دا گیمان کان لو امام قریشہ دا پار امام وی بن فقیر عبد امام لہ قرا دنا قرا امام زاد بیاغ مانا دلتان ده شوکا زکر چه بنا اللہ لغود جوڑی اللہ بغزان پا ده پاراکورتا پر جنت شیئن علیہ عزو بلغا فساد مانا راجی کن راجی دلتا مانا دادا دا من کان لغو ایمامن کده چا امام وی فقیرات الامام قیرات ده امام له د مختلی در پار قیرات ده او دا اخو مشور قیدات ده نحوه کنا کلا چه مبتدا و مبتضی معنه ده شرط روی یا شیف دخول فایفی او کلا چه مبتدا نرست جمله خبر واقعی شی زمین راید مکی مبتدا تاوی کبلبل سبلا تاوی اه چاد راجید؟ من یعتنی فانا مکرموهو دا اخو کی زمین چاد منت راجو ده کنا من کان اللهو امامون چاد پارا چه امامی منت پارا فاقیرت الیمامی لہو تیرا اد امام ام دک پارا تیرا دیان لمراغ مقتدات راجو ده ملاغ کافیادی وید دکننده بایده اوه ناشنا مانا که کنا از ونید رایت راجو من کان اللهو امامون کله چاره پر امام وی هغه امام درځ کې ځن قریب پکار دی هغه د نن د تپش کې نو قراءت الامام تیری امام لهون د امام لپاره قراءت دی دا مان څه کی شو بیا د دې یو د متقدا خبرې را بي تنه راځي زای امام د پښدان مان سره لپاره د ګربتان بر اسلام دې کې روش دا دت کس نو دا موثنمونه ਸਰور متا صاحب زکه امام ابن تیمیه باخر یو فتوا ذکر پیغام تاسو ورې امام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ فرمای الذین ما جنن الذین یحاونون خلف الامامی هم جمهور الصلاه والخلف ومؤمن الكتاب والسنه الصحيحه والذین ان کوم خلک چې مانویین دي د قران صاحب امام ناغتوب دي فتوا دي ابن تیمیہ صاحب دغه خبر غږا ابن تیمیہ صاحب د دې سره امام دي ژوندون دي خو کنه کیو بشیته قدر غني ژوندون غویا کیني دي اصل <سؤال> کې د مقام مونته چا کوتلې دي شي قران مونته کوتلې دي خلکو غزغلو له او جنډی ابن تیمیہ صاحب مجسمه خلکو ځو کړهو چې یو سبحانه مع عظم شانه لا يحد ولا يتصور ولا ينتج تعال عن الجنس والجهاد سلامك عبارت راضي قمنا بها تعال عن الجنس والجهاد تعال عن حقس والجهاد وفي هذا إشارته إلى الرد على ابن تيمياء من المجسمة ملاحسنك عبارت دي هذا إشارة دا رد تيمياء باني جدا يوم جسمون, يوم جسمون. دک چای برادت د مولا حسن رسول الله پر حاچه کوم دای برادت دا نو چې کوم داس اشاره هند رسولم داس خبره کوي نته نس خلګو باندې اوس غړو ها مجاسیمه کړو الله دې پښه قرآن باندې رحمتونه نازل کړي چې هغه مون ته خودی چې دا تهمت دي ګور په تیمه سه باندې تیمه سه څنګه دی وای مجاسیمه نه ده چې مجاسیمه نه ده دې تیمه ته شیخ ودلې به ګله ګله ویلي رل موه دې ما فلام مشتاد ده شوی دغه رمضان کې راندې چلما او ته مضبوط شو زیوښتنه چې راندې متا نه خود له و چې کله مټ مضبوط قرآن د شکوه د خبره په ډیر کولا چې قرآن مونته دا خود له و کنه میثه حجت هي چې کوله پنځې په احمد چې رحمت ربي جیرم د انسان خبره كل أحد يوخذ من قوله و يتركوا إلا قوله صاحبه هذا القبر في كل شيء خبره من كل رجوع من عند ما نلو قابل نيه ما سواد محمد رسول الله خبرنا إمام ماليك صاحب وائيه لذلك الشيخ القرآن بوجه هداية دمر خطوه شوية دمر خطوه شوية دمر دا بچه وائده الشيخ منتخوته او چه کلا منتقه تولاگی دوا چه ادهان خطا کی گیموه چه در اصر ار طول ادهان ناینا ایلکا یو ایک دوازده بار خطا شوئی کنا نا طول والی رد که مالانا حسین دیلوی مشروع غیر مخلیدین و امام دی پر هندوستان کی اغابا کلا چه درس کوو کهو د استادان خبره خبر به پیش کهو استاذان خدای ریچری ها شاول اللهی خاندان کنا ابو پیش کلکټیشک محمد بشیر الساوانی مشهور شاگرد او د سیاندر انسان مصدیفه هغه به ویلي چه پریده دی اقوال رجال انت قران حدیث چپ چپ ده شیبو ته اوسه شو چپ چپ بیا دباوي نو ولی زما او کدو په ان ویلي دسه ها ولی زما او استادان توجبه زنه پښتون ته بیا خیر عمر کې هغه دا خدای سره وعده کړ او چې الله ته کا نیو با بخاري او هدايا یعنی دا دوا باز ما چې نن دې جاځي وي واسې لویز ما دې جاځي هغه د رسول یو هدايا هغه بخاري یو هدايا یو سړی هدايا نن سبا یا هدايا جو ټټي وي هدايا ته وي او دا تاسو یقین ولري چې هدايا با نی چې یو سړی نه پوښت وسیکہ باندې سره نه کوي کنه والله هغه په حدیثو په دا حدیثو په تدبیق باندې په اړه پوېشي چې ټیک په مکمل توګه مطالعه کړي دا غي تدبیق دا غي ترجیح دا غي نص دا غي وغيرها هغه ټول دې تمالې نو قصد دا غي نه بچنه چې بوخاری او مسلم باندې په حدیثو په دغه ډیره د فکر نه په قران تویدل بغیر حدیثونه مشکل دی په احادیث او کیدل دغه دفقنا مشکل دی ذکر فقہ شرحه ده احادیث ده او حدیث شرحه قران دی نو په دې یو بل ته درو منګه دسی ما وایي چې بالکل څنګه نو لذا فتوا دی د تیمیہ سب ده حدیث ال ولکن اللذینا ينہونا لکذا خلف الامام هم جمهور الصلاه او کم خلقو چه دا قیرات خلفایا مواجب کرده پر حدیث رباده ابن سامیت سارا پر حدیث دا چه سارا رباده ابن سامیت سارا وَلَا تَقْرَعُو بِشَيْنِ اِزَا جَهَرْتُو تَفْرِخِ دِجَهَرْتُو لکنه دیده انجم گرده لَا تَقْرَعُو بِشَيْنِ اِزَا جَهَرْتُو إِلَّا بِفَاد جَهْدِ الْكِتَابِ دَا حدیث ده تر دا غوی اغه حدیث صریح او صحیح صریح حدیث صحیح نه صریح حدیث دقل نه لا تقعو فی شیء نزاجحتو الا بامل قران دیکو مشهور راوی ده اغه وی چکم جنو دغه جیدا محمد بن محمد بن شاقه زیف ده ایتقاد مشهدیصینو سرا په کتاب باب المغازین علوا په باب دعکام کیچیدا زیف تقریبا سرفراد سب پر اصل تقریبا سپینځیش محدثین د لګر کړی دا په معنی محدث زوی کړی په 5 زوی کړی احمد بن بل او ته زوی امام مالکی سره ته زوی پای د جادو ميند د جادو د 10 الفاظ استعمال شوی اغلبوار راوی حدیث راوی د پاور تو سره یو دین تصحیه ثابته په اللہ صلات علی ملہم یقرای بیفاتر کتاب چکم مخارج گر کرده دا مطلق دے عام دے آدین مراد چکم دے نم مقتدی نر مراد بلکہ منفرید آئی امام مراد دی سفیان رحمت اللہ علیہی دا مانا کئی دا حدیث احمد بن حمبل دا مانا کئی اللہ صلات علی ملہم یقرای بیفاتر کتاب دا چا مانا دا سرے اینی امام عزم منفرید دو پار دا حکم دے وی سو کوئی اے امام احمد بن حنبل سفیان بن وینات دار امام مالك بن حنبل حدیث ترجمہ دشی کہ ولی کہ چہ تہ حدیث پہ اطلاق منی پخلو منبانی لا صلاۃ لا ب ما محلی صلاۃ ب ما محلی من دو ب ما محلی چون من ب واہلی درو محمد باغ نکا لا جان نامشی من جان نامشی صلاۃ جان نامشی خ ولی ساکد ادا دا چیو سڑے چکن دے لکه چې جنازه کې الحمدو و نه وي جنازه وشو کنه ستاسو څنګه ده ها ماشالله ته هیڅ ومنګیږي نو جنازي ته صلاة ویل شي کنه شي ویلي نو, نو ولې ته الحمدو چې دغه په جنازه کې بیا روښنات باندې نه قایل بلکې په سنتات قایلی